Рбонувся вперед з усіх своїх 120 кінських сил і за секунду другу щез за поворотом шосте. Машина, у якій сиділи Вундерліх і Гінтер, закрутилася. З іншої, есесівці повискакували геть і поповзли, покотилися в чагарі, в квет. Убиті солдати так і залишились на асфальті. Ще в першу мить нападу. Вундерліху захотілося опинитись на дні авто Або впасти, випасти з машини Іншо щепотів пересохлими від раптової справи губами Збираючи всі стили для того, щоб стрибнути в кивет Та над головою знову пролунав грім І сяйнула блискавка, що вибухнула І ще одна кинута галкою гранада І в тому сяйві у вундерліг побачив обличчя парашутистки і її розсипане волосся. Чому саме ця дівчина, а не дружина, не діти, з'явилась перед очима? Чому долін дає більше часу жити на цім світі? Де ж той Бог? Зелені іскри, останні іскри, що промінилися в сережках молодої парашутистки, були останніми і в його очах. Гінтер з кінокамерою при боці і цейсівською лікою серед перших побіг з гзагами до найближчих чигарів, звідки хтось вів шалений вогонь. Він втратив орієнтацію і до смерті злякався, почувши зненацька ненацько-латиською мовою, а потім і російською, Фей без зброї, не стріляти. І ще слова. Хапай його живим. Їн упав на землю. Дуже рукою хтось схопив фотографа за комір, проказавши грізно коротко, швидко входімо. Тим часом у сесівці охоронники фельдмаршала розпочали вогонь з кулеметів і фаус патронів по лісовій, звідки була обстріляна автоколона. Мерседес Шернера уже був на відстані кількох сотень кроків від місця партизанської засади. Шернер був блідий, обличчя перекошене від болю. Він так ударився правим боком об ручку дверцят, що та відлетіла геть. Від такого удару можна зостатись із поламаним ребром. Шернер вхопився рукою за пошкоджене п'яте ребро, і відчув, що на нім уже набубнявіла Пухлина. Прокляті бандити! Я розжалою врядові генерала СД і поліції Екельна! Розстріляю! Яке неподобство! Стріляти за 20 кроків у самого командуючого групою армії. Хто стріляв? Судячи по зброї парашутисти! Невже ті, на яких полює Вондерліх? Яке зухвальство! От пострілів Шернерової охорони Трищало і ламалося гілля і навіть стовбури молодих дерев, Коли в них потрапляв фаус снаряд. Хвилину другу на усе гриміло, як на фронті. І все ж охоронники фальдмаршала Шернера Не стали переслідувати зухвалих нападників. Есесівців залишилось не більш дюжаний, і вони не знали, яка кількість партизанів учинила напад. Уже в другу хвилину бою хлопці кудряво позадкували у глиб лісу. Тут острівцями росли густий, молодий ялинник і березняк. За три сотні кроки усі зупинились, щоб вирішити, як бути сполоненим. «Я латиніш. «Я не німець!» – переляканим голосом виправдовувався Гендер. «Замовкни! Який ти латиш, ти служака Шернера!» – погрозливо вигукував Артур. Мене німці взяли по мобілізації як фотографа, як оператора кінохроніки. Фельдмаршал віз нас на фронт зробити ілюстрації для журналу «Курлянський боєць». Поквапливо ковтаючи слова, говорив полонений. «Лудзу, документи, я фотограф, я нікого не вбивав, у мене навіть зброї немає!» Кодрявий ледве не вигукнув, читаючи посвідчення.